Розділ 16. Про зустріч Дон Кіхота з розважливим шляхтичем Ламанчським. Отож, як сказано, веселий, радий та гордопишний верстав Дон Кіхот свою путь, гадаючи, що по здобутій оце перемозі він став найславнішим мандрованим рицарем всього світу і цього віку – Усі пригоди, що мали йому приключитись, він уже заздалегідь вважав за відбуті й доведені до щасливого краю. Чари й чарівників мав за ніщо, і зовсім не пам'ятав ні про киї, що нахапався рицарюючи, ні про кам'яний град, що півстіни зубів йому витрощив, ні про невдячних галерників, ані про нахабних янгуасців, що його дубцювали. Нарешті, мовив собі на думці, якби тільки поки, Пощастило прибрати спосіб, засіб чи ярміз та відчарувати володаркою Годульсінею. Не заздрив би він найвищому блаженству, щоб будь-коли засяг чи зміг засягти найфортунніший мандрований рицар минувшини. Поринув він цілком у теємарення. Аж тут обізвався до нього Санчо. «Ну і треба, що таке, пане?» І досі мені перед очима маячить той понад усяку міру дивоглядний носюра кума мого Томесесіаля. Невже ти справді гадаєш, Санчо, що рицар свічат то був бакаляр Караско, а збройноша його твій кум Томе Сесяля. Не знаю, що й казать, відповів Санчо. Знаю тільки, що прикмети всі про мою хату та про мою жінку і діти так подав, що інший хто не зміг би. «Та й на твар, як носа й зняв, достемісінький Томесес'яль, і голос такий ж його, а не чий». «Поміркуймо резонно, Санчо», – провадив Дон Кіхот. «От ти мені скажи, з якої речі мав бакаляр Самсон Караско являтись мандрованим рицарем, озброєним до нападу і оборони, і ставати зі мною добою? Чи я, може, йому ворог? Чи я дав йому коли який привід до гнівання? Чи я йому суперник?» «Чи він теж войовницьким ремеслом бавиться і заздрить моїй бойовій славі?» «А чого ж тоді, пане?» – спитав Санчо. «Лицар той, хто б він там не був, схожий отак на бакаляра Караско, аджуре його скинувся на кума, мого Сесяля, Коли то чари, як ваша милость каже, то чого вони перекинулись саме в них і ні в кого іншого?» «Усе то хитрощій кавер зелихих чорнокнижників, що переслідують мене», – сказав Дон Кіхот. «Вони завбачили, що я вийду переможцем із того поєдинку, і подбали про те, щоб подоланий рицар постав переді мною в образі приятеля мого бакаляра, аби дружба, що я до нього маю, стала між вістрям меча мого і потугою моєї правиці». Аби правий мій гнів угамувався, і той, хто так підступно і зрадливо наставав на моє життя, сам залишився живий. І ще один доказ. Згадай, Осанчо, як легко тим чаклунам нам ману пускати. Один образ у другий переображувати, являти гарне бридким, а бридке гарним. Не минуло бо й двох днів, як ти до очі бачив красу і роду незрівняної Дульсінеї в постаті потворної, брудної, неоковирної селючки з каправими очима і смердючим ротом. А як уже той облудник-чарівник зважився на таке підле перетворення, то нема дива, що обернув когось Самсоном Караском та твоїм кумом, аби видерти мені з рук славу з витяги. Одна тільки думка втішає мене. Хоч у чиїй там подобі став переді мною ворог, я його зрештою переміг і переважив. Усю правду тільки пан Бог знає, зауважив Санчо. А знаючи добре, що перетворення Дульсінеї було наслідком його власних хитрощів та каверс, не дуже дослухався до панових резонів і не важився перечити, щоб не пробовкнутися, буває, зайвим словом. За тими розмовами наздогнав їх чоловік якийсь, що тим же самим шляхом їхав позаду на гарній севострокатій кобилі. На ньому була кирея тонкого зеленого сукна, обрамлена червоно-бурим оксамитом, на голові шличок із того ж таки оксамиту, наряд подорожній на кобилі був теж зелений і цинамоновий, стриміння коротке. При боку мав мавританську шаблюку-кривулю на зелено-золотім широкім шабельтасі – Полуботки мишини з того самого товару, що й перев'язь. Остроги не золочені, а зелені, наведені лаком, покощені й налощені так ловко, що, пасуючи до всього убору, видавали кращими, як щиро злоті. Порівнявшися з Донкіхотом і Санчом, подорожній уклонився їм чимненько і, підостороживши кобилу, хотів був їх обігнати. Та Дон Кіхот сказав «Мій гожий пане!» «Коли в вашої милості одна з нами дорога, і вам не вельми спішно, то я за велику мав би собі ласку верстати путь разом». «Сказати правду, – одмовив вершник, – тим я хотів вас оминути, щоб кінь ваш мою кобилу почувши не роз'ятрився, буває». Могли б ви, пане, впав у річ Санчо, могли б, кажу, і придержати кобилку, бо кінь у нас такий рахманний, так добре поведений, як ніде і ніколи. І з роду до того паскудства не квапився. Раз якось тільки знесла його була охота, то бали ми з паном покутню годину. Отож, коли хіть ваша, то й припиніться, паночку. Ви йому тую кобилу хоч на срібній тарілці піднесіть, то він на неї не націлить. Подорожній придержав ходи, придивляючись за чудова на Дон Кіхотові поставі й появі. То їхав саме без шолома, якого Санчо бульчиком приторочив до переднього ленчика свого в'ючака. Не зменшою увагою розглядав і Дон Кіхот вершника в зеленому, бо то, думалось йому, був собі неабихто. Лід мав дивитись під п'ятдесят. Волосся не густе, шпакувате, ні сорлиний, погляд жвавий та й поважний воднораз, а з одягу й постави знати було, що вжитки мав добрі. Про донкіхота ж думав той зеленому, що такого взору й штибу чоловіка йому зроду ще бачити не траплялось довгов'язий, гінкотелесий, худокостий, жовтовидний, а тут іще ця вся зброя, манера й поведінка. Справді, віддавна вже в тім краю такої прояви не проявлялось. Дон Кіхот помітив, що подорожній так пильно його розглядає, і відчитав з очей його цікавість. А що сам був завжди ввічливий і кожному готовий до послуги, то перший сказав, не чекаючи розпитків. «Мені не дивно, що ваша милость дивується на незвичайність і неординарність моєї постаті». Та думаю, що ви з того дива вийдете, як я скажу вам, а ви почуєте, що є стем рицар з тих, як кажуть у народі, що пригод собі шукають». Я покинув свій рідний край, заставив статки маєтки, занедбав привілля і кинувся в обійми фортуні. Нехай веде мене, куди їй заманеться. Піднявся я воскресити вмерле мандроване рицарство. І ось уже відколи, то спотикаючись, то падаючи, то точачись, то знову стаючи, я здійснюю свій задум, де тільки можу. допомагаю вдови, захищаю дівиці, Опікуюсь мужніми жонами, сиротами і недолітками, що є натуральним і неодмінним обов'язком мандрованих рицарів. За ті мої численні доблесті й христолюбиві подвиги прославлено мене вже друком між усіма чи майже всіма націями світу. 30 тисяч примірників випечатано вже моєї історії, а з Божої допомоги додрукується ще 100 сот крот по 30 тисяч. Коротка річ – сказати б одним чи кількома словами. Єстем Дон Кіхот з Ламанчі, інакше іменований рицарем сумного образу. І хоч кажуть, що власна хвала є завше зла, часом я буваю змушений отак сам себе величати, коли вже більше нікому. Знаючи ж тепер, хто такий я єсть і яке покликання справляю, не дивуйте, пане шляхтичу, ні на коня мого, ні на списа, ні на щита, ні на джуру, ні на всю мою зброю. Ні на вид мій жовтий, ані на худину мою нужденну Сея сказавши, замовк Дон Кіхот А той у зеленому не одразу й на слово спромігся Розгубився б то чи що, аж чималу хвилю згодивши озвався «Умілиєсте, пане рицарю, здивування мого цікавість мою пізнати, та не сте мене здива вивести? Сказали з ласки вашої, що дізнавшись, хто ви такий, перестану дивуватись. Отже ж я дізнався, а дивуюсь і чудуюсь більше, ніж перше». Чи ж річ можебна, що і нині є на світі мандровані рицарі, і що друкуються книги про справдешні рицарські подвиги? Не думалось мені й не гадалось, аби в наш час хтось там десь у удові, боронив дівиці, шанував мужні жони, опікувався сиротами і нікому б я з роду не повірив, якби Отея не побачив вас у живі очі». «Даймо ж хвалу Богові, щоб історія, видана, як ви кажете, про істинні високі ваші рицарські діяння, пустила в непам'ять оті незліченні книги про вигаданих мандрованих рицарів, яких стільки розплодилось у світі на превелику шкоду добрим звичаям і не на менший уверет добрим повістям». «Багато що далося б сказати, – зауважив Дон Кіхот, – стосовно вигаданності чи невигаданності тих історій про мандрованих рицарів». «Як то? – спитав тою зеленому. – Хіба ж сумнівається хоч хто, що вони не гідні віри?» «Я сумніваюсь», – отказав Дон Кіхот. Та не говорім про це більше. Протягом сієї подорожі маю в бозі надію. Я ще переконаю вашу милость, яку помилку ви вчинили, приставши на думку тих, що не вірять у їхню правдивість. Останні Дон речі збудили в подорожнього підозру, що рицар Сей, мабуть, не сповна розуму. І він став чекати, чи не підтвердять того з якісь інші висловлення. Та поки до того дійшло, Дон Кіхот попрохав його, щоб і він розповів про себе тепер, як дізнався вже про супутникове життя-буття. На те чоловік у Зеленій Кереї сказав. Я собі, пане рицарю сумного образу, шляхтич, родом із села, куди оце з добротливого бога помічу постигнемо сьогодні на обід. Маєток маю не згірший, а на ім'я Дон Дієго де Міранда. Живу собі помалу, з жінкою, дітьми та друзями, бавлюсь полюванням та риболовлею, проте хортів і кричетів не держу, тільки перепила вапця та пронозувату лисицю. Є в мене десятків і сім книжок, котрі гешпанські, а котрі латинські, що історичні, а що й божественні. Рицарських же книг і на поріг не пускаю. Гортаю радше світські, ніж духовні, як вони тільки пристойні та утішні, чарують проречистим словом і захоплюють цікавим змістом. Хоть таких книжок у Гешпанії обмаль. Часом гостюю у сусіди приятелів, частіше гощу їх у себе. Стіл у мене чистий, добрий і нескупий. Не люблю пліткарити і не дозволяю, щоб при мені хто злорічив». Не суну носа до чужого проса і не мешкую за людськими вчинками. Ходжу щодня на службу Божу і подаю на бідність, та не хвалюся доброчинністю, аби не допустити до серця лицемірства та марнославства, що знижка і навсмиренішу душу закрадатися люблять. Намагаюсь помирити, дехто посварився, свято почитую пречисту діву і вповаю повсякчас на безконечну благостиню Господа Бога нашого». Пильно прислухався Санчо, що той шляхтич про життя своє та заняття оповідував. І здалося воно йому таким святим та праведним, мову чудотворця якого. Тоді скочив із сірого, вчепився по-дорожньому праве стремено, та й давай його в ногу цілувати, і раз, і вдруге, і хто знав котре, та так же побожно, мало не крізь сльози. «Що ви робите, чоловіче добрий? До чого ці цілунки?» Дайтесь, пане, цілувати, одрік Санчо, бо оце скільки живу вперве, либонь, бачу святого, що верхи їде. Не святий я, заперечив шляхтич, а великий грішник. От ви, певне, доброї душі чоловік, воно й з простоти вашої знати. Санчо знову сів у сідло своє, викликавши усміх на повитому глибоким сумом обличчі Дон Кіхота і додавши дивування Дону Дієгові. Дон Кіхот запитав у шляхтича, скільки в нього дітей, і докинув, що старожитні філософи, несвідомі істинного Бога, за найвище для людини благо покладали дари, натури і фортуни, а також наявність численних друзів і якомога більше добрих дітей. «У мене, пане Дон Кіхоте, одним-один син», – відповів шляхтич. «Та хто зна, чи не був би я щасливіший, якби його не мав, не тим, що він у мене лихий, а тим, що не такий добрий, як би мені жадалось. Років йому, вважай, 18, із них 6 перебував у Саламанці, вивчаючи латину та греку. Як же я хотів, щоб він до інших приступив наук, то виявилось, що хлопець на пропале залюбився в науку поезії, якщо її взагалі можна наукою назвати, і годі його схилити до студіювання права, на яке я його націляв, чи до цариці всіх наук теології». Сподівався я побачити в ньому вінець роду нашого, бо живемо в час, коли королі наші найвищими обдаровують нагородами ґрунтовану та доброчесну ученість, бо вченість без чесноти то перлина в купі гною. А синок мій цілісінький день може над тим мудрувати, чи добре, чи зле висловився Гомер у такому-то вірші Іліади, чи пристойним, чи ні, показався Марціал у такій-то епіграмі, чи так, чи сяк слід тлумачити о такі-такі рядки Вергілія». Тільки в нього й мови, що про книжки названих поетів. Та ще про Горація, Персія, Ювенала та Тібула, бо новітні гешпанських співців він не вельми цінує. Хоч же рідну поезію не конче собі влюбляє, морочиться оце зараз, компонуючи глосу на присланий із Саламанки чотири вірш. Здається, там у них турнір поетичний. На все те отказав Дон Кіхот. «Діти, пане, то ніби частки утроби родительської, тим то слід їх любити. Чи добрі вони там, чи лихі, як любимо душу, що животворить нас». Повинні їх отець мати з малого малку на добру путь наставляти, на добрий розум навчати, на благочестиві звичаї навертати, аби до зросту, дійшовши, стали батькам своїм старим опорою, а нащадкам хвалою і славою. Не вважаю за доцільне змушувати їх до студіювання тієї чи іншої науки, хоч переконування ніколи не завадить. Коли ж наука потрібна, не про пане Лукрандо латиною, аби на хліб заробити, коли небо послало щасливому студентові батьків, що його всім обмислити спроможні. Такому, на мою думку, слід дозволити в ту науку вдатися, до якої він найбільше схильний. І хоч поезія дає менше користі, ніж утіхи, заняття нею нічиєї не може остедити слави. «Поезія, мості пане», то в мене молодесенька та ніжнесенька панянка, вродлива понад усяке слово, котру ту панянку дбайливо чіпурять, оздоблюють і зукрашають багато інших, що суть всі наші науки, вона ж то всіма ними послугується, а вони всі через неї уповажнюються». І така то панянка, що не любить, аби її руками хапано, по вулицях волочено, по майданах велелюдних показувано, чи по палацах гордопишних виставлювано» то така алхімічна сполука, що хто коло неї ходити вміє, добуде з неї щире золото неоціненної проби. Треба тільки тримати її в шорах, не давати розтікатись безсоромними сатирами та безпардонними сонетами і ніяким світом у продаж не пускати, хіба що в вигляді героїчних поем, жалісливих трагедій чи веселих та штудерних комедій». Не слід також допускати до неї усяких блазнів та черні несмисленної, нездатної збагнути її сили і скласти ціну її скарбам. Не гадайте, пане мій, що під черною я розумію тут саму лише простоту чи низоту. Усякого невігласа, будь він паном великим чи князем, можна й слід зарахувати до цього розряду». Той же, що трудитиметься поезією, дотримуючи указаних вище умов, уславить і звеличить ім'я своє поміж усіма культурними націями світу. А що син, ваш кажете, легковажить рідне письменство, то він на мій суд помиляється. І ось чому. Великий Гомер не писав латинською мовою, бо був греком, а Вергілій не писав по-грецьки, бо був латинцем. Одне слово – всі поети давнього часу творили мовою, що її висали з материнським молоком і не сягали до чужої якоїсь, аби висловити високі свої думки. А якщо так, то слід цей звичай і на інші народи поширити, і не погорджувати німецьким, скажімо, поетом, коли він пише по-німецьки, або кастільцем чи навіть біскайцем, як вони по-своєму творять. Тільки ж син ваш добродює, так я собі мислю, не проти поезії рідномовної виступає, а проти поетів, мабуть, що крім гешпанщини не знають жодної іншої мови, ані жодної іншої науки, що могли б підтримати, посилити збагатити природжений їхній хист. Та й все ще не певна річ, адже правду то кажуть, що поетом народжуються. Себто правдивий поет уже з матірнього лона поетом виходить, і мавши в собі той одне баданий нахил, без жодної дальшої науки й штуки компонує речі, які справджують відомий вислів «Ест Деус і Нобіс» – «Живе в нас Бог». А ще додам, що вроджений поет, що заручиться допомогою мистецтва, більше варт і вищого осягне, аніж той, хто прагне стати поетом, спираючись лише на знання правил. Мистецтво, бо не перевершує природу, а тільки вдосконалює її. І найдосконаліший поет є наслідком злуки природи з мистецтвом і мистецтва з природою». На закінчення моїх міркувань скажу вам, пане Шляхтичу, нехай ваша милость дозволить іти синові, куди веде його зірка. Мавши ботакі до науки здібності і подолавши щасливо перший її щабель, все є знання мов, Дійде він і до вершини світського письменництва, що так личать й кавалерові, так його оздоблюють, підносять і відзначають, як митра єпископа або як мантія вченого правознавця. «Сваріте сина вашого, як писатиме сатири з наругої честі ближнього. Вкарайте його, а писання порвіте». Як же творитиме їх взором Горація, що так удало вмів та врувати пороки взагалі, то похваліте, бо годиться поетові картати заздрощі і засуджувати завидників чи інші вади та їх носіїв, не прив'язуючи віршів своїх до певної особи. Щоправда, бувають поети, які задля втіхи злорічення ладні наразитися на вигнання йти кудись на Понтійські острови. Якщо поет частивий у звичаях, таким він буде і в своїх творах. Перо – то язик душі. Які в ній витворились поняття, такі будуть і писання». Як убачають королі й можновладці чудовну науку поезії серед своїх підданців розумних, доброчесних та поважних, вони їх шанують, почитають і обдаровують, ба навіть вінчають листям із дерева, що не боїться грому, мов би ясуючи, що ніхто не сміє ображати тих, чиї скронітими вінцями вшановані й оздоблені». Подорожній у зеленій керей здива не виходив, слухаючи Дон Кіхотові орації, і ладен був уже змінити свою думку, що той божевільний. А Санчо, не дослухавши половини тієї промови, що була йому не до шмиги, збочив трохи з дороги попрохати молока в пастухів, що неподалік вівці доїли. Захоплений розумом Дон Кіхота, його проречистим словом, шляхтич хотів був відновити бесіду, як рицар наш, підвівши голову, побачив раптом на шляху поперед себе критий фургон, умайаний королівськими хоруговками, і уявивши собі, що то має бути якась незвичайна пригода, гукнув голосно Санча, аби той подав йому шолома. Зачувши те гукання, Санчо чим погнав сірого от пастухів до пана, що мав пережити жахливу й дивовижну пригоду. Розділ 17. Де псується найвища вершина і скрапня межа, якою сягнула й могла сягнути Донкіхотова Кіхотова нечувана одвага, в щасливо перебутій пригоді з левами. Повідає історія, що як гукав донкіхот Санча, аби шолома йому подав, Джура сторгував саме у вівчарів гляганого сиру. Бачивши, що панові спішно діється, не знав гаразд, що з тим сиром робити і куди його покласти. А кидати жаль, бо гроші заплатив уже. Недовго думаючи, сунув те добро в шолом панів. Та й до нього, що там йому так пильно припало. А той йому й каже – «Подайно, джуре, шолома! Або я мало розуміюсь на пригодах, або це така нам прилучається, що конче маю стати і вже стаю доброні!» Шляхтич у зеленій кереї, почувши ті слова, розглянувся пильно на всі боки та нічого не побачив, крім фургона, що їм назустріч їхав. На фургоні тому були чи дві, чи три хоруговки, які свідчили, що везеться в ньому якийсь скарб його королівської милості. Так він і сказав донкіхотові, але рицар не дав йому словам віри, бувши тої думки і гадки, що завжди йому мають траплятися пригоди і тільки пригоди. «Добре до добою, перемога за тобою», – сказав він шляхтичеві. «Ніколи не завадить матись на осторожності, бо я на самому собі досвідчив, що маю ворогів видимих і невидимих, і не знати, де, коли, як і в чиїй подобі можуть вони на мене напасти». І обернувшись до Джури, зажадав нього шолома – той же, не мавши часу, гляганець з нього виняти, так і подав. Дон Кіхот ухопив його сквапливо, не дивлячись, і насадив собі на голову. Сир здавився і пустив сироватку, що патьоками побігли по виду й бороді Дон Кіхотові. Сторопілий рицар спитав у Санча. «Що вона таке, Санчо? Чи то череп мені розм'якшився? Чи мозок розтопився?» Чи то піт мене з голови до ніг проймає, якщо й я й в мокрів, то не з переляку, хоч пригода, що має мені статись, без сумніву жахлива. Дай но чимось утертись, якщо маєш, бо піт рясний, аж очі заливає. Санчо мовчки подав йому хустку, похваливши у думці бога, що пан не здогадався, в чому річ. Дон Кіхот утерся і зняв шолома, подивитись, що йому голову студить. Побачивши, що середині ту білу гамулу, підніс до ніздер, понюхав і вигукнув. «Клянусь життям, володарки моєї Дульсінеї Тобоської, ти сиру мені сюди поклав, зраднику, їден шель, мене вірний Джуро!» На те Санчо відповів незворушно, ніби й не він. «Як то сир, то дайте сюди, пане, я його з'їм». Тільки цур йому, хай його та нечиста сила їсть, що його туди втеребила. Дебто я посмів вашій милості шоломо так паскудити. Найшли мені смілька. От їй же право, пане, послав мені Бог на розум, що і мене якийсь чорнокнижник напастує, бо я ж вашої милості знадіб і сустав. От він і насквернив туди, щоб ви, терпець, утративши на мене гнів, положили і боки мені, як водиться, полатали. Тільки цим разом не втіли хий узувся, бо я, на добрий вашої милості, розуму поваю. Ви ж, пане довідне, знаєте, що нема в мене ані сиру, ані молока, ані ще чого путнього. А якби й було що, то я б його не вам у шолом, а собі в кендюху кинув би. Все може бути, сказав Дон Кіхот. На все те дивився шляхтич і з усього того дивувався, особливо, як Дон Кіхот, витерши собі голову обличчя, борду й шолом, і знов нап'яв його на лоба, поправився в стременах, шурнув меча чи добре виймається, наважив списа і промовив: Тепер будь-що буде, готовий я хоч із самим сатаною на міру стати. Тут над'їхав саме фургон із хоруговками. На одному мулі погонич сидів, та ще й напередку чоловік якийсь. Дон Кіхот став на них переп'ят і спитав. «Куди, брато, ви їдете? Що це у вас за фургон? І що ви в ньому везете? Що воно то за хоруговки?» На те відповів візник. «Фургон – це мій». А везу на ньому леви в двох добрих у клітках, що губернатор Оранський презентом його королівській мості до двору посилає, і хоруговки королівські ж на признаку, що все добро його величності. Чи великі ж ті леви? — поцікавився Дон Кіхот. А великі, — відказав чоловік, що на передку сидів. Таких іще, або більших, з Африки до Іспанії досі не привожено. Я сам левар, то всяких перевозив, а таких іще не траплялось. Маємо тут самця і самицю. Самець – он у першій клітці, а самиця – вон тій задній. І голодні обоє, бо сьогодні ще їх не годовано. Тож нехай милость ваша рачить дати нам дорогу, бо нам якнайшвидше треба кудись доїхати, щоб корму їм добути». На ту річ Донкіхот тільки осміхнувся. Левчуки мені, мені, Левчуки, та ще такої години. Богом святим Божуся побачать, панове, що їх сюди шлють, чи такий я чоловік, щоб левів ізлякатись. Злізай з воза голубчику, і, як ти собі левар, Повідчиняй клітки й повипускай мені сих звірюк, я покажу їму чистім полі, на злой на наперекір усім завидам чорнокнижникам, що сюди їх посилають, хто такий єсть дон Кіхот? Те те те, сказав собі нишком шляхтич, аж ось коли наш добрий рицар перед нами зрадився. Певно, той сир розм'якшив таки йому мозок і геть розрядив у голові олію. Тут підійшов до нього Санчо і сказав «Пробі, пане, не дайте панові моєму Донкіхоту Кіхотові з тими левами заводитись, бо як заведеться, то пошматують вони нас усіх на кавалки!» «А хіба ж ваш господар такий божевільний?» – спитав шляхтич, що справді, гадаєте, може кинутись на тих хижих звірів? «Небожевільний він», – відповів Санчо, – «тільки шалено одважний!» «То я вже якось одведу його от тої шаленої одваги», – пообіцяв шляхтич. І приступивши до Дон Кіхота, що притьмом наглий леваря клітки очинити, сказав йому, «Пане рицарю, пристують мандрованим рицарям такі пригоди підіймати, які заповідають щасливе докінчання, а не такі, що цілком виключають надію на успіх, адже одвага, що межує з необачністю, схиляється більше до безуму, ніж до величі духу». А натож ж, цілеви, проти вашої милості не ворогують, воно їм і не снилось. Їх же послано його величності на ралець, то не честь не подоба їх затримувати і дорогу їм загаювати. «Знаєте що, пане Шляхтичу», – заперечив Донкіхот, – «хай ваша милость дбає краще про свого перепела вапця та про нозувату лисицю, і не заважає іншим справляти їхню повинність. Я своє діло знаю, і зараз побачимо, чи до снаги мені сівельможні левове, чи ні». І, повернувшись до ливаря, крикнув. «Зараз же мені очиняй клітки, пане Леварю, бо нехай мені те та се, як я оцим списом довоза тебе не пришию!» Побачивши погонич, рішучи з тією озброєною поторочі заблагав. «Змилуйтесь, паночку, хай ваше добродійство дозволить мені хоч мули випряхти та в безпечне місце одігнати, поки тих левів із кліток добуватимуть, бо як вони їх мені роздеруть, пропав я навіки, тільки моєї худоби, що вісо цей та мули». «О, маловіре», – відповів йому Дон Кіхот, – «і злась, розпрягай, роби, що хочеш, та зараз побачиш, що то все дурна робота і марна праця». Візник зіскочив і заходився, чим душ розпрягати, але вар заволав на все горло. «Будьте мені за свідків, усі тут притомні, що я одмикаю всі клітки і випускаю леви гвалтом і примусом, протестую декларую, що всі шкоди та збитки, що ті і, без, ті і заподіяти можуть, спадають і приходяться на сього пана, варуючи права мої і заплату». «Поки ж не отчинив! Шукайте собі, панове, безпечного місця! Мене то леве, я певен, не рушать!» Шляхтич іще раз спробував драяти Донкіхота Кіхота того безумства. «На таку несосвітенну річ наважитись, сказав то значить спокушати Бога!» Той відповів, що сам знає, що робить. Шляхтич востаннє застеріг рицаря, аби схаменувся, бо то все, мовляв, облуда». «Ну от що, пане», – сказав йому Дон Кіхот, – «коли ваша милость не бажає бути очевидником сієї, як ви гадаєте, трагедії, то стисніть острогами свою сивострокату та й гайда в затишок». Як почув теє Санчо, слізно почав благати пана, щоб на таке діло не поривався, бо проти нього і пригода з вітряками, і притичена із ступерями, і всі інші оказії досі пережиті було сказано б, наче коржі з маком». Майте на оце, пане, сказав Санчо, тут жадних немає чарів а ніякої чортовиння. Я сам бачив крізь грати й шпарки у клітці справжній левиний пазур, і з пазуря того можна судити, що там левище, як гора, або ще й більший. Із переляку, принаймні, заперечив Дон Кіхот, він би міг тобі здатися більшим за півсвіту. «Ну, йди вже, Санчо, а я тут зостанусь. Якщо загину, ти ж знаєш нашу давню умову. Поспіши до Дульсінеї і…» Вриваю на півслові. І ще наговорив чимало дечого, що найменшої не залишило надії на можливість одвернути його од навісного того умислу. Шляхтич у Зеленому радніший був щось удіяти. Так зброя ж нерівна. Заводитися з божевільним, а за такого вже, напевне, мав він тепер Дон Кіхота, було нерозумно. Дон Кіхот знову пристав до леваря з короткими гужами. Тим часом шляхтич погнав свою кобилу, Санчо Сірого, а підводчик Мули – всі квапились, якнайдалі, від фургона от бігти, поки левів не випущено. Санчо оплакував уже панову видющу смерть у лев'ячих пазурях, кляв свою долю і проклинав ту годину, коли заманулось йому знов до пана на службу стати. Але ті жалі і лементи не заважали джурі гоном гнати сірого далі від біди. Побачивши Левар, що тікачі вже далеченько, знов почав умовляти і остерігати Донкіхота, про що й перше умовляв та остерігав. Але рицар відповів, що чув уже, годі тих умовлянь і остережень, нічого з них не буде, і що хай притьмом очиняє. Поки левар порався коло першої клітки, Дон Кіхот розважав собі в думці, як йому зручніше до бою стати – пішо чи кінно, і поклав усе ж таки битися пішо, бо коли б ще росинант не схарапудився леви, побачивши. Тож скочив із коня, откинув геть ратище, нахопив на руку щита і, добувшись піхов меча, з придивною двагою і мужнім серцем, Повагом підійшов до фургона, щирою душею вручаючи себе Богові та володарці своєї дульсіней. Варто знати, що дійшовши до цього місця, автор правдомовної сієї історії не міг утриматися від такого оклику. О, міцносердий і понад усяке слово приодважний Дон Кіхоте з Ламанчі, верцадло, в якому можуть визиратися всі левенці світу, новий і другий Дон Мануель де Леон, що був хвалою і славою гешпанського рицарства, якими словами оповім, Сей жаху гідний подвиг, якими речами впевнюю в його правдивості віки потомні, які хвалення знайду, щоб тобі не личили й тебе не величили, хоч би й були то геперболи з гіпербол. Ти безкінний, ти сам один, ти безстрашний, ти великодушний, з самим лише мечем, та й то не з тим толецьким гостролезем. І зі щитом незосяйної криці стоїш і ждеш та виглядаєш тих двох левів, за них хижіших ще африканські пущі не родили. Нехай же хвалять тебе власні твої діяння, доблесний ламанцю. я надаю їм слово, бо сам не годин на вислови здобутись». На цьому й уриває автор згадану апострофу і, нав'язуючи нитку оповідання історичного, веде його далі таким робом. Отож, побачив Левар, що Дон Кіхот уже на поготові стоїть – Нічого робити, треба лева самця випускати, щоб гнівливого та шаленистого серця в неласку не впасти. Настіж розчахнув він першу клітку, де, як уже сказано, лев був здоровенний, страхолюдний і гедомирний. Звір першим ділом перевернувся у своїй в'язниці, тоді витяг лапи, потягнувся добре, роззявив пащу і позіхнув з проволока. Далі висолупив язика мало не в дві п'яді завдовжки і випорошив собі очі та морду вилизав. Потім вистромив головені з клітки і повів доокола очіма, що жаром жахтіли. Те страховіття нагнало б холоду найшаленішій сміливості, та Дон Кіхот тільки дивився на нього пильно, чекаючи, поки звір із воза сплигне і на нього налізе – Певен був, що посіче хижака на Локшину. От аж куди сягнуло безприкладне його божевілля. Проте благородний лев появив більше миролюбності, аніж зухвальства. Не звертаючи уваги на всякі там хлопчачі бравади, оглянувся, як ми вже сказали, туди, сюди, а тоді завернувся і, показавши Донкіхотові огузок, ліг собі спокійнісінько в клітці, мов ніде нічого. Побачивши сеє, Дон Кіхот сказав Левареві, щоб роздрочив звіра, витуривши його з клітки палицею. «От цього вже й не зроблю», – затявся Левар. «Як стану його дратувати, він же мене першого розшарпає». «Задовольніться, пане рицарю, тим, що вже зробили. Вищої хоробрості годі доказати, і нема чого спитувати вдруге фортуну». Двері в клітці очиняні. Чи вийде лев, чи не вийде, то його справа. Та як досі не виліз, то вже й до вечора не вилізе. А вашої милості, одвага, і без того вже всім ясна і явна. Адже доброму переборцеві, так я розумію, цілком досить викликати противника на бій і чекати його в полі. Якщо ворог не з'явиться, то на нього впаде вся ганьба, а хто ж дав, дістає переможницький вінець. То правда, погодився Дон Кіхот, – «замикай же, друже, дверці, і будь готовий свідкувати по спромозі твої про все те, що вчинив я у тебе на виду. А саме, як ти отчинив левові клітку, я ж дав, а він не вийшов, як я знов його чекав, а він таки не виліз, як він і знову ліг. До більшого я не зобов'язаний. Нехай гинуть чари. Погоди, Боже, розумій правді» і правдивому рицарству. Замикай же, кажу, а я зараз подам гасло тим, що втекли і не були присутні, нехай із уст твоїх почують про сей подвиг». Левар зробив, що йому казано, а Дон Кіхот, прив'язавши до списового наконечника хустку, що то нею витирав сирувачі ті патюки, почав і скликати подорожан, які все ще тікали з шляхтичем попереду, оглядаючись раз за разом назад. Санчо перший помітив ту білу хустку і гукнув. «От убийте мене, як пан не переміг тих диких звірів! Бач, нас уже кличе!» Усі стали й придивились. Справді, то таки Дон Кіхот знак їм подавав. Оговтавшись трохи, взяли й вертатись помалу, аж поки не розчули цілком виразно його гукання. Як уже всі були коло фургона, Дон Кіхот сказав підводчикові. «Ну, брате, запрягай і знову мули, та й рушай своєю дорогою, а ти, Санчо, дай йому й доглядачеві поталяру золотому, що з моєї причини загаялись». «Чому не дать, дамі з дорогою душею», – сказав Санчо, – «тільки де ж ті леви? Мертві вони там чи живі?» Тоді Левар докладно й сам себе часто перепиняючи розповів про перебіг тієї баталії, прибільшуючи якомога донкіхотову сміливість. На його вид Лев бито злякався і не хотів чи не смів із клітки вилазити, хоч двері в клітці довгенько розтвором стояли. Коли ж і сказав він, доглядач рицареві, що не годиться, мовляв, спокушати Бога, дратуючи Лева, щоб із клітки вийшов, як він рицар того вимагав, тоді тільки та й то не радо й неохоче дозволив йому Дон Кіхот замкнути дверці. «А бачиш, Санчо, – спитав Дон Кіхот, – чи є такі чари, щоб проти правдивої одваги, що вдіяли? Чорнокнижники можуть відібрати в мене щастя, але доблесть і мужність – ніколи!» Санчо дав ті італяри, підводчик запріхмули, левар поцілував Дон Кіхотові руки, заявлену ласку, і пообіцяв, що самому королеві, як при дворі побачить, розкаже про той доблесний подвиг». Як спитає часом його величність, хто звершив той подвиг, скажіть йому, що рицар левів, бо саме на такий титул бажаю, аби надалі перемінилось, переінакшилось, переробилось і перетворилось до теперішнє звання моє – рицар сумного образу. Так чинячи, іду за давньою ужанцією мандрованих рицарів, що відміняли імення свої, коли те їм видавалось доцільним чи доречним». З тим вони й роз'їхались. Фургон рушив своєю дорогою, а Дон Кіхот із Санчем та Шляхтичу зеленому — своєю. За весь час Дон Дієго де Міранда не озвався й словом, тільки пильно придивлявся і прислухався до Дон Кіхотових речей та вчинків. Чоловік-то був на його присут божевільним мудрецем, або ж мудрим божевільником. До його відома, бачте, ще не дійшла перша частина рицаревої історії. Якби був прочитав її, то не дивував би на слова і вчинки Дон Кіхота, знаючи, на чому той розумом помішався. А так він вважав його то за розсудливого, то за непритаманного, бо що казав, Усе було розумне, дотепне й доладне, а що робив безглузде, дурне та неподобне. Хіба то невеликий недомисел, питав себе подумки, надягти шолома з сиром і гадати, що чарівники мозок тобі розм'якшили. Хіба то не менше безглуздя й шаленство прирітьмом пориватися до боротьби з левами? І з тих міркувань вирвав його донкіхот, перебивши думаний монолог такими словами. Не маю сумніву, пане Дієго де Міранда, що ваша милость вважає мене в душі за божевільного і навіженого. Невелике той диво, бо самі вчинки мої, здається, певне тому дають свідоцтво. Мимо все те, хотів би я, аби ваша милость переконалась, що не такий я причинний і недоумкувати, як декому уявляюся. Любо глянути, як сміливий рицар перед очима в короля свого серед майдану просторого лютого бика списом влучно затинає. Любо дивитись, як рицар у блискучому обладунку на турнірі веселому перед дамами конем грає. Гарні, здаються, й всі ті рицарі, що військовими та їм подібними справами бавляться, будучи, так би мовити, честю і втіхою у своїх сюзеренів. Та над усе те краще і любіше, як ото рицар мандрований, блукає пущами пустелями та розпуттями манівцями та горами ярами, шукаючи всяких небезпечних пригод і до щасливого їх доводячи скутку, аби залучити собі голосної та вікоповної слави, двірського кавалера, що десь там у місті до панянки лестками примиляється, переважить, кажу, і заломить мандрований рицар, що на безлюдді бідній, удовиці помочі рятунку дає. Кожен борицар має своє опрічне діло. Придворний нехай услуговує дамам, додає принади королівському двору барвами своїх слуг, пригощає бідніших двораків на своїх розкішних учтах, влаштовує ігрища, вряджає турніри, виблискує гойністю і пишнотою, сяє величу, а надто благочестям і таким чином виконує прямі свої обов'язки». А мандрований рицар хай забирається на край світу, блудить найзаплутанішими лабіринтами, підіймається повсякчас на неможливі речі, зустрічає тілом своїм на голім белебні палюче сонячне проміння, в розповні літа, і люту не погодь вітристу та морозяну взимку, не боїться левів, не лякається примар, не страшиться драконів, бо все те шукати, з усім тим боротись і все те долати й перемагати. І є його властивою та правдивою повинністю. Отож і я, раз випало мені на долю до мандрованого рицарства прилучитись, кончився все те чинити мушу, що, на мій погляд, належить до обов'язку сього стану. В даному разі на левів напасти, як я отеє напав, і було прямим моїм обов'язком, хоч і усвідомлював я собі, що то шаленою вимагало одваги. Добре знаю, що таке сміливість. це чеснота рівно віддалена від двох скрайніх пороків – боягуства і безумного зухвальства. Та меншим буде злом, коли сміливець сягне верхів безумної дваги, ніж коли б він принизився до підлого боягуства». І як марнотрацеві легше бути щедрим, ніж скнарі, так і безумно одважному легше стати істинно сміливим, аніж страхополохові здобутись на правдиву мужність. А що до цих пригод, то повірте, пане Дон Дієго, що ліпше програти з перебором, аніж недобором, бо воно й для вуха любіше бренить – такий і такий рицар безрозсудно сміливий, ніж такий і такий рицар боягуз і страхополох. Мушу сказати, пане Дон Кіхоте, відрік йому Дон Дієго, що все сказане і зроблене вашою милостю, ніби зрівноважене на терезах самого розуму. Здається мені, якби загубились були приписи і закони мандрованого рицарства, їх би віднайдено в серці вашої милості, наче в питому мусхові архіві. Проте поспішимо, бо вже не рано, а нам же треба впору доїхати до села до господи моєї, де ваша милость може спочити поперебутих трудах. Може не так тут тіло натомилось, як той дух, але втома духа часом і на тілі позначається. «Ваші запросини, пане Дон Дієго», – сказав Дон Кіхот, – «маю за превелику для себе честь і ласку». По сій мові стали вони жвавіше острогами торкати, і так у пізні обіди прибули в село, до двору Дон Дієга, якого Дон Кіхот назвав «рицарем зеленої кереї». Розділ 18. Про те, що спіткалось Дон Кіхотові в замку, чи то будинку рицаря Зеленої Кереї, а також про інші незвичайні речі. Будинок Дона Дієга де Міранди, що перед ним стояв оце Дон Кіхот, був досить просторий, як бувають зазвичай панські доми на селах. Над брамою вхідною – герб, викарбуваний на нетесанім каменю. У Внутрішньому дворі винарня, під кружганком льох і скрізь повно глеків глиняних. А що були вони тобойського роблева, то звели на думку нашому рицареві його заворожену і спотворену Володарку. А що були вони тобойського роблева, то звели на думку нашому рицареві його заворожену і спотворену Володарку. Зітхнув Сердега і промовив, ніби не самохід, байдуже, що хтось почув би. «О, любі дари, знайдені на горе, колись мені давали ви утіху, о, глеки тобоські, ви нагадали мені про любий предмет гіркоти моєї превеликої». Почув в житті слова Дон Дієгів син, спудей і віршник, що вийшов з матір'ю своєю на зустріч прибулим. І матір, і сина вразила чудернацька постать Донкіхота, Кіхота, що, сівши з Росинанта, підійшов вічливенько до господині руки їй поцілувати. «Привітайте, пані!» – сказав дружині своїй Дон Дієго. «І пришануйте зі звиклою люб'язністю пана Дон Кіхота з Ламанчі, що стоїть тут перед вами, найхоробрішого і найрозумнішого в світі мандрованого рицаря». Господиня, наймення донья Крістіна, прийняла гостя з великою приязню та не меншою гречністю, а Дон Кіхот у надзвичайно чемних та вишуканих виразах запропонував їй свої послуги. Такими ж привітними словами обмінявся він із юнаком, на якого справи враження людини розсудливої і бистроумної. Тут автор докладно змальовує обстанову в Дон-Дієговому домі, перераховуючи всі предмети, що знаходяться в мешканні заможного дідича. Але перекладчик цієї історії вирішив збути ті і їм подібні подробиці мовчанкою, бо вони не мають притоки до головної речі. Більше бо важить у повісті правдиве зображення подій, аніж ті порожні відбіги. «Гостя поведено в світлицю». Тут Санчо зняв із пана обладунок, і донкіхот лишився в плюндрах волонських та в камізельці замшовій, геть от панцера і іржею узятій. Конвір носив широкий, відкотистий, як отов студентів, некрохмалений і безмережев, ногавиці фінікового кольору, черевики восковані. Меч при боку висів на перев'язі з шкіри морського пса, тим то гадають, що рицар наш оддавна на нирки слабував. Потому він нахопив на себе ще й плаща верхового, доброго, сірого сукна, та попереду мусив вихлюпати п'ять чи шість баняків води, що до числа баняків джерела подають суперечливі відомості, одмиваючи собі голову та обличчя і то, що вода сироваткою мутніла через джуру ненажеру, що купив клятого того сира на благословенну панову голову. Причепурившись таким робом, дон Кіхот увійшов з грабно і невимушено до другої світлиці, де вже чекав на нього студент, що мав і вбавити гостя розмовою, поки до столу буде наготовлено, бо заради такого благородного завітальника доння Крістіна хотіла показати, що вміє і може людей у себе гостити. Ще коли Дон Кіхот здіймав із себе ту свою лицарію, Дон Лоренцо, так звали сина Дона Дієга, спитав у батька, вигодивши хвилину. «Що маємо думати, паночі, про цього рицаря, що ваша милостю господу привела? І назвисько його, і поява, і мова про мандроване рицарство великим дивом і мене самого, і пані матку мою здивувало. Не знаю, що тобі, сину, й казати» відповів Дон Дієго. Скажу хіба, що бачив, як робив він найшаленістіший в світі речі. Та чув же від нього і як наймудріші слова, що ніби касують і перекреслюють ті його вчинки. Поговори з ним сам, помацай пульс його знання і як розумна людина зваж, чого в ньому більше – здорового глузду чи недомислу. Щиро кажучи, я вважаю його радше непритаманним, аніж здоровим на розум. Після того Дон Лоренцо, як уже говорилось, пішов бавити гостя. Розмовившись із ним, Дон Кіхот сказав між іншим, «Пан Дон Д'Ієго де Міранда, отець вашої милості, говорив мені про рідкісну обдарованість і витончений розум, що ними ваша милость відзначається, а надто, що з вас, пане мій, великий Пііта». Піїта – можлива річ, відповів пан Лоренцо. А щоб великий, того я й в думку собі не клав. Я справді не помалу кохаюся в поезії, люблю читати добрих поетів, але все те ще не вповажнює мене на титул великого піїти, яким зволив мене нагородити пан отець. «Ваша скромність мені подобається», – сказав Дон Кіхот, – «бо віршники здебільшого зарозумілі, і кожен вважає себе за найвидатнішого в світі». «Нема правил без виїмків», – заперечив Дон Лоренцо. «Буває, що справжній поет за такого себе не вважає». «Таких мало», – зауважив Дон Кіхот. «Та скажіть мені, будь ласка, над якими віршами трудиться тепер ваша милость? Що, мовляв, панотець чи чимало і завдають вам турботи і клопоту? Коли то може глоса, я хотів би ті вірші почути, бо трохи на сім розновиді розуміюсть. Якщо ж йдеться ще й про поетичний турнір…» то раджу вашій милості намірятись на другу премію, бо перша, як правило, присуджується з фавору, комусь високопоставленому, а друга справді достойному. Таким чином, третя є по суті другою, а перша – третьою, як воно буває і в університетах при наданню ліценціатського ступеню. Попри все те, в званні першого є завжди щось величне. Поки що, сказав собі, подумки дон Лоренцо, нема причини вважати його за шаленця, та ходімо далі. А вголос промовив Здається, мені, ваша милость училася по школах, які ж науки ви студіювали. Науку мандрованого рицарства, відповів Дон Кіхот, яка ні в чому не поступається поезії, а може, ще й перевершує її, на яких два три вершки. «Не знаю, що це за наука така», – сказав Дон Лоренцо. «Не доводилось мені досі про неї чути». «То така наука», – промовив Дон Кіхот, – «що поєднує в собі всі або майже всі знання й уміння цього світу. Бо той, хто їй себе присвятив, мусить бути правником і знати закони дистрибутивного і комутативного права» аби віддавати кожному, що йому припадає і належить, мусить бути богословом, аби міг ясно і виразно витолкувати в разі потреби догмати віри християнської ним сповідуваної, мусить бути медиком, а нато ще й билинарем, аби вмів по пущах та пустовищах зілля цілющі нагоїння ран розшукати, бо не випадає мандрованому рицареві повсякчас до лікарів удаватись». Мусить бути астрологом, аби по зорях визначати годину ночі місце знаходження своє в будь-якому краю і підсонні світу. Мусить володіти математичними знаннями, що стануть йому в надобі на кожному кроці, поминаючи те, що він мусить бути оздоблений усіма, скільки їх є, богопохвальними та кардинальними чеснотами – і переходячи до речей менш важливих, нагадаю, що він мусить уміти плавати не згірше от людини риби Ніколаса, вміти підкувати коня і полагодити сідло та збрую. І знову до високого вертаючи, мусить пильно дотримувати віри богові та дамі своїй, бути чистим у помислах, кріпким у слові, шляхетним у вчинках, доблесним у подвигах, витривалим у труднощах, милосердним, супротисловим і нарешті мужнім споборником правди, готовим повсякчас за неї життя своє покласти». Оці ж то більші й менші частки і складають у цілокупності своїй доброго мандрованого рицаря. От і гадайте тепер, пане Дон Лоренцо, чи нікчемна та наука, яку такий рицар вивчає і визнає, і чи можуть їй дорівняти найпрославеніші науки, що по наших школах та колегіях викладаються? Коли так, сказав Дон Лоренцо, то ся наука над усіма взяла гору. «Що значить, коли так?» – спитав Дон Кіхот. «Річ, бачте, втім, – отказав Дон Лоренцо, – що я сумніваюсь, щоб чи то колись, чи тепер були на світі мандровані рицарі та ще оздоблені всіма тими чеснотами». «Не раз я вже казав, що скажу зараз», – промовив Дон Кіхот. «В переважній своїй більшості люди гадають, ніби мандрованих рицарів взагалі ніколи не було на світі. І я певен, що коли само небо не явить їм чудом сієї істини, тобто що такі рицарі були і є, то марні будуть зусилля їх у тому переконати». Добре, знаючи це з власного досвіду, я не хочу гаяти даремно часу, аби спростовувати хибний погляд, що ваша милость з багатьма людьми поділяє. Можу тільки молити Бога, щоб вивів вас із того заблуду і дав вам урозуміти, які корисні й потрібні були світові мандровані рицарі давнього часу і як би вони знадобились у теперішності, коли б тільки водились. Але нині задля гріхів людських панує скрізь лінивство, неробство, Обжерливість та нездержливість. Отут то нашого гостя й прорвало, подумав дон Лоренцо «А проте божевілець з нього неординарний, і був би я пустим недумком, якби міркував інакше. На тому їхня розмова й припинилась, бо покликано обох до столу. Дон Дієго спитав у сина, який він висновок зробив щодо гостевих розумових здібностей. Той відповів: Заплутаного почерку його божевілля не відчитає жоден у світі лікар і не розбере, що найліпший краснописець, то нашпигований розумом шаленець із щастими проблисками. Посідали до столу. Їда була така, як Дон Дієго по дорозі казав, що гостям завжди пропонує – чиста, багата і смачна. Та Дон Кіхотові найбільше припала до вподоби та дивовижна тиша, що панувала в цілій господі. Не дім, а справжній тобі монастир картезіянський. Як же прибрали зі столу, проказали молитву подячної, помили руки, рицару клінно попрохав Дон Лоренса, щоб той прочитав вірші свої, що на турнір поетичний пише. «Не хочу бути схожим на тих поетів, – отказав юнак, – що відмовляються читати свої вірші, яких їх просять, і виригають їх, як ніхто не хоче. Тим і прокажу зараз свою глосу, що за неї ніякої собі не сподіваюся надгороди. Писав би ті вірші єдино задля вправи. Один мій приятель, чоловік вельми розумний, зауважив Дон Кіхот, казав бувало, що даремна то робота над глосами морочитись, а причина, мовляв, та, що глоса ніколи не зрівняється з самою темою, а дуже часто ще різнить із нею, далеко від її задуму, відбігаючи. До того ж, правила-глоси занадто тісні. Цей рід віршів не допускає ані питальних речень, ані вживання виразів «сказав», «скажу» тощо, ані субстантинованих дієслів, ані зміни значень, не кажучи вже про інші умови та обмеження, що їх усі глосатори конче мусять додержуватись, як те вашій милості безперечно відомо. «Признаюсь вам по щирості, пане Дон Кіхоте», – сказав пан Лоренцо, – «я весь час чекаю, чи не дасть ваша милость десь фука, та шкода мого чекання, ви мені з поміж пальцем в'юном вислизаєте». «Не розумію», – відповів Дон Кіхот, – «що ваша милость має на увазі, говорячи про те моє ніби вислизання?» «Згодом я все з'ясую», – сказав Дон Лоренцо, «а тим часом прошу пана вислухати з увагою і тему для Глоси, і саму Глосу. Звичать же вони ось як». «О, якби я міг вернуть неповторну щастя мить, чи узнать заздалегідь те, що завтра мусить бути. Глоса. «Все минає в цьому світі». Все до часу, до пори, Розгубились в лихолітті Долі щедрої дари, Незабуті, не спожиті. Доле-доле, добра будь, Укажи до щастя путь, І справди мої надії, Дні минулі, золотії, Ой, якби я міг вернуть. Не прошу я в неба влади, Перемог і нагород, Я одному був би радий, Жити знову без турбот, як колись у дні відради, Хай у прилетить, спраглу душу оживить, Жаль згасить у серці чулім, хай зазнаю, Як в минулім неповторну щастя мить. Та судьба не так судила, і вернути до життя Те, що вічність схоронила, у безодні небуття Нічия не може сила». Рік за роком прутком чить, Їх нікому не спинить, І не вдасться нам ніколи Відвернуть веління долі, Чи узнать заздалегідь. Мучить душу біль жорстокий, Пал тривог і шал надій, Ні, вже краще вічний спокій, Вічний сон в землі сирій. У могилі, у глибокій, щоб страждання всі забудь, я б хотів навік заснуть. І давно я став би прахом, та стискає серце жахом, те, що завтра мусить буть. Як Дон Лоренцо дочитав свою голосу, Дон Кіхот схопився на ноги, стиснув йому правицю і промовив гучним голосом мало не криком. Вишніми небесами клянуся, шляхетний юначе, ви найкращий пії та на крузі земному і заслужили єсте лаврів не з Кіпру і не з Гаєти, як казав один віршописець, прости його Боже, а від самої Афінської академії, якби вона й досі існувала, та від нині існуючих Паризької, Болонської і Саламанчанської. Як же судді не присудять вам першої премії, то бодай би їх застрелив яснолукий Феб Аполлон, бо би музи порогу їхнього довіку не переступали. Прокажіть іще, пане, спасибі вам, якісь вірші довшої міри, аби я мав змогу всіма сторонами ваш дивовижний геній оцінувати. Чи треба ж казати, як зрадів Дон Лоренцо похвалам Дон Кіхотовим, хоч і вважав його забожевільного?» «О, сило лестощів, як далеко ти сягаєш, які розлоги межі принадного твого владарювання!» Потвердив всю істину і Дон Лоренцо, вволивши рицарву волю і прочитавши такого сонета на легенду чи повість про пірама й тізбу. Сонет «Ламає мури тізба молодая, яка розверзла груди юнакові». Уже Амур, крилатий Бог любові, Навилом глянуть з Кіпру, поспішає. То храм для юних душ, Хоча немає крізь той проходу навіть мові, Але кохання рве усі окови, Всі перешкоди сміливо долає. Нема заслон для почуттів безмірних, красуня йде відважно на сконання, Але усі потомні покоління Оплачуть долю двох коханців вірних. В них спільна смерть і спільне поховання, і спільне, у легенді, воскресіння. «Хвала милосердному Богові!» – покликнув Дон Кіхот, вислухавши Дон Лоренцового сонета. «Після незчисленної кількості поетів безпорадних зустрів я кінець кінцем одного з першорядних. На таку думку наводить мене майстерність от цього вашої милості сонета». Чотири дні блаженствував отак Дон Кіхот у гостині, а тоді попросив у Дона Дієга дозволу їхати. «Дякую, – сказав за ласку й пошанівок, що дознав усій господі, та не честь, не подоба мандрованому рицареві у неробство й розкоші вдаватись». Треба службу свою справляти та пригод шукати, яких чутно усьому краю до схочу водиться. Ними ж то він і має намір тепер пробавлятись, поки не надоспіє турнір у Сарагосі, що є властивою метою його виправи. Та попереду, гадає, ще спуститися в печеру Монтесіноса, про яку всій околиці оповідають стільки дивовижних речей, а за одним заходом прознати і дослідити достеменні джерела й витоки сімох так званих Руїдерських Озер. Дон Дієго з сином схвалили той його спасенний намір і просили рицаря з їхнього дому й двору, що хотя на дорогу взяти. Вони ж готові служити йому щирою душею, як того вимагає достойність його особи та його почесне покликання». Нарешті настав день од'їзду. Такий радісний для Дон Кіхота і такий смутний та гіркий для Санча Панси, що плавав як сир у маслі всі щедрі господі. І здригався тепер від думки, що знов доведеться по пустощах та пуща голодом бліти з худющими порожніми саквами. Та поки що він напихав їх скільки мога всякою, мовляв, потребизною. На розпрощанні Дон Кіхот сказав Дону Лоренцові. Не пам'ятаю, чи я говорив уже вашій милості, а як говорив, то повторю тепер, що якби ваша милость хотіла скоротити многотрудну дорогу до неприступного верхіля храму слави, то тут є одна тільки рада – звернути тропи поезії і так уже вузькою на ще вужчу й тіснішу стежку мандрованого рицарства, що в єдину мить може вчинити вас імператором». Сими словами Дон Кіхот підвів останню риску в справі свого божевілля, а трохи згодом іще докинув. «Свідок Бог! Радніший би я пана Лоренца з собою взяти, щоб навчити його покірних милувати, а гордовитих поскромляти і під ноги топтати, як вилять приписи ордену, до котрого я належу. Та не дозволяють того ані юний вік його, ані гідні хвали заняття» тим задовольнюсь одною тільки вельми йому потрібною пересторогою. Якщо ти піїта, то можеш здобути собі слави, керуючись більше чужою думкою, аніж своєю власною. Бо нема таких отця-матері, яким би свої діти не гарними здавались, а коли йдеться про виплоди нашого розуму, то й поготів. І знов дивували батько з сином на донкіхотові плутані речі – то мудрі, то безглузді, та на те вперте завзяття, з яким він поривався до тих злигодніх пригод, що їх мав за мету і ціль усіх своїх прагнень. Після повторного обміну компліментами та різними гречними словами гості рушили в дорогу з призволу ласкавої господині замку «Дон Кіхот на Росинанті, а Санчо на Сірому». Розділ дев'ятнадцятий, де оповідається пригода закоханого вівчаря та інші істинно потішні події Уїхавши не так далеко від Дон-Дієгового села, здибався Дон-Кіхот із двома чи то кліриками, чи то студентами та з двома посполитими Всі четверо були верхами на ступаках ослиної породи один студент віз при собі зелений церетяний клунок, в якому було, напевно, білизни трохи та, може, ще дві пари панчі грубої вовни, а другий мав лише дві новенькі рапіри до фехтування з ремінними патичками. І селяни везли різні різнощі, по ярмарокували видома річ десь у містечку та й верталися оце до села з куплею. Зарівно школярі, як і селяни, здивувались великим дивом, зустрівши Дон Кіхота, як і всі, що вперше його бувало, побачать. Аж-аж-аж кортіло їм довідатись, що воно за людина така, проти всіх інших – одмітна. Дон Кіхот отдав їм чолом і, дізнавшись, що дорога в них та сама, запропонував їм свій супровід. Попросив тільки, щоб ходи трохи придержали, бо кінь його з їхніми ослицями не зійде. З чемності він пояснив їм коротким словом, хто він такий, яке в нього звання і який промисел. Зовуть його, сказав, на властиве ім'я Дон Кіхотом із Ламанчі, а на призвисько – Рицарем Левів, бо він, мовляв, належить до тих мандрованих рицарів, що в пошуках пригод блукаються по всьому білому світі. Для селян те було все одно, що їм би по-грецьки говорено або по-хараманськи – а студентам – ні. Вони одразу зміркували, що Дон Кіхот не сповна розуму. Проте дивились на нього із зачудуванням і шанобою. Один із них сказав, якщо ваша милость, пане рицарю, не має певної мети подорожі, звичаєм тих, що пригод собі шукають, то нехай ваше з нами йде. Побачите найбагатше й найпишніше весілля, якого ще з роду не було ані в Ламанчі, ані в усіх околицях на багато-багато миль. Донкіхот спитав, чи не князь який те весілля справляє, що він його аж он як хвалить? Не князь, отказав студент, а селянин із селянкою. Він на всю округу багач, вона вродлива, що й міри нема. Весілля лаштується невидане і нечуване, справлятимуть його на луговині коло села Молодої. Молодутою називають величаючи Кітерія Вродниця, а молодого Камачо Багатій. Їй буде років із 18, а йому 22. Пара із них славна, хоч і дейкують деякі мудрагелі, яким усе на світі відомо, що Кітеріїн рід кращий, мовляв, закамачів, та то вже тепер байдуже. Золото, кажуть, хоч яку щербину заліпить». А сей камачо, правда, щедровитий собі вдався і надумав тую логовину геть усю кличанням обхилити, що й сонцеві нелегко буде до зеленого морогу досвітити не тощо. А вже тих танців назамовляв, то будуть і з мечами, і з брязкальцами, бо в його селі брязкотуни є напрочудо, а ще чіткарів то нема що й казати, наскликав їх до гибелі. Та не тими дивами, що я вже сказав і ще міг би додати, буде це весілля пам'ятне, а тим, гадаю, що вдіє на ньому безталанний басіліо. Все бачте, вівчар із того ж таки села, що й Кітерія, сусіда близький, двір у двір живуть вони собі, що й дало Амурові привід воскресити в пам'яті людській призабуте вже кохання пірама й тізби». З самого бомалку, і Пуп'янку сказати б, закохався той Басіліо в Кітерію, і вона ж оддаровувала йому тисячними знаками невинної прихильності. Все село говорило, жартуючи про ті їхні дитинні любощі. Як же стали діти до зросту доходити, заборонив Кітерін батько Басілєві і до хати їхньої вступати, куди він бувало по вподобі своєю чащав. А щоб не було того клопоту, що бійся раз у раз та стережися, поклав старий доньку свою за багатого камача віддати. Щоб же за Басілієм їй бути, то шкодай мови, природа щедро його обдарувала, а фортуна не вельми. А як правду сказати, то так без завидків, то хлопець він хоч куди. Чи залізяку кидати, чи навсилки боротись, чи в гилки грати, то він усе перший. Бігає, як той олень, стрибає, не кажи ти цап. Креглі б'є навдивовижу, співає, наче той жайвір. Як візьме в руку гітару, то вона в нього аж вимовляє. А вже шпагою орудує, то дещо такого мастака й знайдеш. Уже заради одного цього хисту впав у річ Донкіхот, заслуговував би сей юнак одружитись не то з зуродливою кітерією, бай самою королевою дженеврою, якби ще жива була, на зло ланцелотові і всім іншим розрадникам та розлучникам. Еге, розкажіть самої жінці, обізвався Санчо, що до ти мовчав і тільки прислухався до розмови. По її думці, то женитись мона тільки з рівнею, як тої приказки, що каже «Чухайся віл з волом, а кінь з конем». А як на мене, то нехай сей молодець Басіліо, що я вже його влюбив, бере собі тую панну кітерію. А хто любу пару розпарує, хай тому Господь царство небесне вічний покій подарує». Санчо хотів сказати якраз навпаки. Якби всі ті брались, котрі кохаються, сказав Донкіхот, то було б поламане батьківське право вибору і присуду, коли і з ким дітей своїх слуш дружити. Якби зважити на дівочий розум, то інша обрала б собі отецького наймета, а інша першого ліпшого хорошуна, що в око її паде, будь він не приторений гультяй і паливода. Кохання, бо й прихильність легко осліплюють розумові очі наші, конче потрібні для вибору стану, а при одруженні – можливість помилки надто велика. Треба неабиякої обачності і особливої ласки Божої, аби тут на вірну стежку впасти». Хто вибирається в довгу подорож, розглядається, перш ніж рушити за якимось надійним і приємним супутником. Чому ж би мав інакше той чинити, хто на всю жизняну дорогу, аж до останньої смертяної зупинки товариша собі вибирає, щоб усюди його супроводив, і в ліжку, і за столом, як то буває між чоловіком і жінкою? Законна, бо дружина – то не товар, що купивши можна й назад вернути, і перемінити, і обміняти, то вже довічна нерозлука. Узяв собі ту й в'язь на шию, то вже правдивий гордіїв узол, що годі його розплутати, поки смерть косою не розрубає». Багато дечого вдалося б іще про цю матерію сказати, та зносить мене охота почути від пана ліценціанта ще деякі подробиці Васильєвої історії. На те отказав бакаляр, чи як його назвав Дон Кігот, ліценціат. До тієї історії лишається мені хіба ось що додати. Скоро дізнався Басілію, що вродницю кітерію видають за камача багатія, то ніхто вже не чув і не бачив, щоб хлопець, коли посміхнувся, чи слово, яке розумне промовив. Ходить усе лебедаха, сумний та думний, Мурмотить щось там сам до себе, Знати по всьому, умом стерявся. Ні сон, ні їжа його не беруться, Хіба коли кисличку яку з'їсть та приляже, Спав чи не спав – Десь на дворі, на сирій землі, мов те звіря несмисленне, Часом стане та в небо дивиться, а то вриється очами в землю, Та й застигне недвигою, мов та статуя вбрана, Що тільки одяг на ньому от вітру ворушиться. Коротка річ, такий отчай упав йому на душу, Що як завтра кітерія вродниця скаже так, То боїмось, ми ж його добре знаємо, Що буде то для нього смертним вироком. «А ще мо Господь і одверне», – сказав Санчо. «Дав Бог рану, дасть і ліки. Невгадно, що завтра буде. Від вечора до рання скільки тих годин, а за одну хвильку й хата розсипатись може. Буває дощ і сонце заразом. Сьогодні здоров лягаєш, а завтра дивись і не встанеш. І ще скажіть, хто може похвалитись, що забив гвістка в колесо фортуни? А певне, що ніхто». До того ж, між жіноцьким так і ні, і голки не встромиш, бо нема куди. Аби птая Кітерія щирим та вірним серцем Васілія любила, то буде йому щастя повна торба. Недарма ж то кажуть, що кохання такі окуляри носить: крізь які мідь за золото здається, злидні за розкоші, а шмарки за перли. «Коли вже тобі заціпить окаяннику?» – крикнув Дон, Дон Кіхот. «Як почнеш оті приказки та прикладки низати, той сам Юдун не переслухає, бо дай би тебе в пекло вхопив. Ну що ти без ці тямиш у тих гвістках та колесах і в усіх тих речах?» «Ова!» – отказав Санчо. «Хто моїх речей не розбира, тому вони за нісенітницю здаються, воно й не диво. Та байде мені про те». Як я сам себе розумію, то й знаю, що небагато в моїй мові дурниць. От тільки ваша милость, якби я що сказав чи що зробив, зараз ладню усе крихтикувати». «А щоб тебе уже скрутило, як ти отак слова перекручуєш», – обурився знову Дон Кіхот. «Критикувати треба говорить, а не крихтикувати». «Та ви, бо пане, до мене не дуже чіпляйтесь», – одмовив Санчо. Бо я собі в столиці не ріс і в саламанці не вчився, то ненароком і пропущу, буває, яку а де то й лишню вставлю. Не можна ж, далебі, вимагати от саяжан, щоб вони говорили, як толедяни, та їй такі толедяни, що не вельми то по панському втнуть. Авжеж, обізвався ліцензіат, хто виріс на кожум'яках та на торговиці? той не може говорити так добре, як ті, що день у день по підсоборною галереєю шпаціруються. А всі ж вони толедяни. Чистою, поправною, виразною, добірною мовою розмовляють, власне, освічені столичани. Навіть, як вони народились у Махалаонді. Кажу, освічені, бо є серед них чимало й неуків. А освіта ж той дає навіть до граматично-правильної мови, що закріпляється навиком. Я, панове, грішним ділом студіював канонічне право у Саламанці і непомалу тим пишаюсь, що вмію висловлювати думку ясно, просто і виразно. Якби ви менше тим пишались, що рапірою, орудою так краще, ніж язиком, сказав другий студент, то пасли б на своєму курсі передніх, а не задніх. «Слухайте, бакаляри», – відповів ліценціат, – «ви явно недооцінюєте мистецтво шермицерії і припускаєтесь тим величезної помилки». «Ні, це не помилка, а незаперечна істина», – заявив Корчуело. «Коли ваша хіть, я хоч і зараз доведу все на ділі. Рапіри при вас, оказія добра, в мене є сила в руках і одвага в серці, а все ж річ не мала, і я примушу вас признати мені рацію». Отож, злізайте, ставайте в позитуру, демонструйте ваші випади, млинки і різні там штудерні фінти, а я поборюся з вами своїм новим простацьким манером. І маю бозі надію, покажу вам зорі небесні середодня, бо ще той не народився, перед ким я п'ятами мав би накивати, і той не виріс, кого б я не міг на лопатки покласти». Не знаю, як там буде з п'ятами, – отказав фехтувальник, – а тільки може статися, що де вперше ногою ступите, там вам і могила готова, укладе вас на вічний спочинок погоджуване вами мистецтво. Діло покаже, – мовив Корчуело. Іскочивши, як стій сосла свого, рвучко схопив одну з рапір, що віз ліценціат. «Е ні, так не годиться», – втрутився тут Дон Кіхот. «Я буду всім поєдинку за посередника і суддю, що вирішує всілякі спірні питання». По сій мові зсів із Росинанта і став із списом в руці посеред дороги. Тим часом ліцензіат, зграбно граючи корпусом, виступив уже проти Корчуела, що й собі йшов на суперника, крешучи, як то кажуть, з очей блискавиці». Ті ж двоє селян, що з ними їхали, стежили, зослів не злазячи, за сією смертовбивчою трагедією. «Навпрост, біч, на навідлих, обіруч» – вихав Корчуело рапірою, мов градом густим та частим без ліку сипав, сікався розтороченим левом – та той його лютий порив гамувала паточка на ліцензіатовій рапірі, яка раз у раз у рот йому тикала. Що хоч цілує її, мов святощі які, тільки з меншою, може побожністю. Чи довго чи коротко, ліцензіат перелічив кінчиком зброї всі гудзики на бакаляровій хламиді. А Поле так пана панахав, що тільки лахміття з них поліповими мацаками метлялось, двічі бриля йому з голови збив, і так його ухоркав, що з того пересердя й досади схопив біда гарапіру свою за руків'я і загилив її, що сили кудись у білий світ. Один із тих селян, писар громадський, який побіг її шукати, свідчив навпослі, що перша названа рапіра залетіла нібито аж на три чверті милі. І свідчення те потверджує ще раз відому істину, що вміння силу боре. Змордований Корчуело сів долі, і Санчо, підійшовши до нього, сказав – Ось послухайте, пане бакаляре моєї ради, же то Богу, не треба вам нікого на оте фартування викликати. Змагайтесь краще, хто далі кине, чи хто кого підсилки поборе, бо такі ваші літа, така й сила. А серед тих шпажистих та рапіристих такі славлять є, що тобі вголчане вушко кінчиком улучать». «Ну, нічого», – сказав Корчуело. «Воно й добре, що дано мені такого пам'яткового. На власнім досвіді спізнав я свою велику помилку». Тоді встав, обняв ліценціата, то були друзі, а то ще більші стали. Писар десь забарився, рапіри шукаючи, то й ждати його не хотіли, а рушили мерщі у дорогу. Думка була зарані доїхать до Кітерієного села, бо там же вони й жили всі. По дорозі, скільки там їй зосталось, ліцензіат усе вихваляв мистецтво фехтування, супроводжуючи свою мову ваговитими доказами та різними математичними фігурами й викладками. Всі переконались, що він у тій науці справді неабиякий мастак, а Корчуело вилікувався від своєї упертості. Осмеркло вже, та, здавалось, їм, як до села доїжджали, що небо над ними вигравало безліч зірок блискотючих, і музика люба та розмаїта здалеку до них долинала. Були там, либонь, флейти і тамбурини, цитри й цимбали, брязкала й бубни. Під'їхавши ближче, побачили, що між кличанням тани, спорудженої при в'їзді в село, мерехтіла сила селена каганців, не боячись вітру легету, там так легесенько повівав, що й листочок на не ворухнеться а музики то були на весілля найняті, снували собі гуртками по тій урочій містині, хто танцював, хто співав, а хто грав на якому струменті. На лугу тому, сказав би, шугала радість і буяла втіха. Ще якісь люди ставили примістки, звідки завтра зручніше було б дивитися на танці та вистави, уряджувані задля подвійної врочистості «весілля, камача, багатія», та похорону бідного Басілія. Дон Кіхот не хотів до села заїжджати, хоч і як припроховували його селяни з бакаляром. Вимовився тим, і та причина була, на його думку, більш ніж достатня, що мандровані рицарі мають, звичай, спати радше десь у полі чи в лісі, аніж у якій оселі, хоч би і під золотою крівлею і звернув він трохи з дороги на превелику досаду Санчові, якому вбилося в тямку розкішне гостювання у Дон-Дієговому замку, чи нехай і будинку. Розділ 20, де оповідається про весілля камача-багатія та пригоду з бідним басілієм. Заледве осяйна аврора дозволила, аби Феб світозорий жаром свого палкого проміння висушив вільготні перли в її золотокудрім волоссі, як донкіхот, і, струснувши лінощі з суставів своїх, схопився на рівні ноги і погукнув над джуру свого Санча, який досі ще хріп на всі заставки. Теє, побачивши, мовив до нього рицар, за ким розбудити. О ти, щасливий понад усіх живущих на земному крузі, нікому сам не заздрячі і нічиїх не викликаючи заздрощів, спиш собі в любому покої, не тривожений чарівниками і не турбуючись чарами. Спи собі, ще раз кажу, і ще раз повторити можу, і нехай не вганяють тебе в ненастанне безсоння, ревниві думки про даму серця, хай не полохають сну твого гадки про борги, що мусиш платити, ані клопоти про хліб насущний, що собі й невеличкій своїй родині убогій дбати маєш. Не мучить тебе частолюбство, не бентежать марні світові розкоші. Межі прагнень твоїх не сягають далі піклування про осла твого. Турбота ж про тебе самого на моїх висить плечах. Природа і звичай поклали її задля рівноваги на пана. Ти, слуго, спи, а ти, пане, чувай, розкидай думкою, як того прогодувати, чим його наділити і обдарувати». Коли небо стане мов бронзи й не хоче на землю благодатної вологи попускати, не в слуги, а в пана голова болить. Мусить, бо під неврожай і голоднечу, того прохарчити, хто вірно слугував йому в часах дозвілля і достатку. На все теє Санчо не відповідав нічого, бо спав собі й далі. І певно не скоро бі ще пробудився, якби Дон Кіхот не розбуркав його кінцем списа. Нарешті Джура прокинувся. Повів з просонку ніби нехотя туди-сюди головою і сказав. «От того кличання, здається мені, добрим віє духом і пахом, не марцизами та чебрецем, а мабуть таки шкварним м'ясалом. Коли весілля зачинається такими плахощами, то хрест мене вбий, щедре буде й розкішне». Замовч, не на жеро, сказав Дон Кіхот. Ходім та подивимось на ті зашлюбини, що то робитиме згордований басільо. А хай робить, що знає, відповів Санчо. Не був би Харпаком, то взяв би собі кітерію, чи тебе? як онах, як облах, а потягло на високі пороги. На мій розум, пане, як ти бідний, то здобрій тим, що Бог пошле, а не шукай печеного льоду. Руку даю на одруб, що камачу міг би того Басілія геть червінцями засипати. А коли так, та вже ж воно ніяк, то дурна б була б кітерія, якби проміняла ті її убори й самоцвіти, що їй, певно, надарував уже камачу і ще надарує, на Басілії китки залізякою та махання шпагою. За найліпший кидок чи найловкіший випад не дадуть у корчмі ані квартинки вина. За те є вміння і талант. «Будь ти хоч витязь і провитязь, грошиків не доскочиш. От як ти таляровитий, а зверху ще й талановитий, Такий далан, дай Боже, й мені. Як підмурок кріпкий, то й будинок тривкий, А над гроші нема в світі міцнішого підмурку й фундаменту». «На Бога, Санчо!» – заволав Дон Кіхот – Закінчаю вже тую казань, бо ти як заведеш, а ніхто не переб'є, то не стане тобі часу ні на їду, ні на спання, ти його геть чисто проговориш. Якби ви, ваша милость, мали добру пам'ять, відказав Санчо, то мусили б пригадати, яка була межі нами угода й умова, коли ми востаннє з дому рушали. Там і такий артикул був, що ви мені давали балакати, скільки влізе». «Аби тільки не проти ближнього та не проти вашої, пане, поваги. Здається, мені я досі ще супроти того артикулу не проступив». «Такого артикулу, Санчо, я щось не пригадую», – заперечив Дон Кіхот. «Та якби він і був, все одно замовч. Зараз ми їдемо». «Музики, що ми вчора з вечора чули», Знов почали сідоми звеселяти. За шлюби невидима річ мають відбутися завранішньої прохолоди, а не в полудня в спекоту. Санчо зробив, що велено. Осідлав росинанта, обладував сірого, обидва посідали верхи та й рушили тихою ступою до Кличаного намету. Перше, що Санчові в око впало, був цілий бичок, настромлений нарожен, знов-таки на цілий бучок. У вогнищі, на яким його печено, дрова палали височенним стосом, а чавуни, що їх аж шестеро круги стояло, були не просто собі чавуни, а справжні баки, куди м'ясо і ціла ятка влізла б. Поглинали вони в нутро своє туші баранячі, що й не видно було, ніби то голубці які або що на деревах зайців білованих та курею патраних висіло неміряно й нелічено. І все, що в казани мало втрапити. Та ще дичини й дробини всілякою, видимо-невидимо, навіть ті оцвіжалося. Санчо налічив понад шість десятків бордюгів двовідерних із щонайвиборнішим, як згодом виявилося, вином. Калачі білі громадились високо, як ото пшениця ворохами на токах. Сири штахетами складені, підіймались, як мур. У двох казанах із маслиновою олією, більших за красильні кадовби, смажились пундики, а звідти вигортувались двома здоровенними ковшами і вмочались усичений мед, що стояв тут же обік у ширі Кухарів та куховарок пуралось там більше, мабуть, як півсотні, та все ж то чепурні, моторні й веселенькі. У широку утробу бичкову зашито було дванадцятеро поросяток молочнячків, щоб м'ясову тому м'якоти і смакоти додати. Коріння всіляки на приправу не фунтами знати купувалось, а каменями лежало на ведноці у великих ваганах. Коротше слово, до весілля готувалось хоч і по сільському, та гойно, готовизною тією і ціле військо далося б уконтентувати». На все те дивився Санчо Панца, до всього придивлявся і до всього прилюблявся. Спочатку привабили його і принадали чавуни з м'ясовом, відки йому кортіло, який добрий шмат, ухопити. Знов же і бордюги наче тягом до себе тягли, і пундики, що тут не на пательні росли, а по котлах здоровенних череннями слались. Терпів-терпів, та вже й терпцю не стало. Під'їхав до кухаря одного статковитого і спитав поштиво й голодно, чи не можна б йому лустку хліба, в який казан умочити. «Сьогодні, братику», – одрік йому кухар, – «не такий день, щоб голод над ким силу мав. Камачо на всіх настаче. злізай та найди де ополоника, та зніми собі шумовиння, вигорни курку-другу на здоров'ячко». «Коли ж не бачу того ополонника», – розгубився Санчо. «Стривай», – каже кухар, – «який бо ти їй проханий, та неповертайливий». По сім слові ухопив кастрюлю, шурнув нею в казан і, вигорнувши відти три курки та дві гуски, сказав Санчові, «Призволяйся, чоловіче, перехопи хоч цього навару, поки там сніданок нас піє». «Не маю увіщо взяти», – мовив Санчо то так і бери з каструлею, сказав кухар, та знай камачову на радощах добрість. Поки там Санчо коло кухарів справувався, Дон Кіхот дивився на другий бік алеї, де показалось із дванадцятеро парубків верхи на пригарних кобилках у розкішній святковій збруї – з балабончиками на підперсниках, а самі, ж то всі одягні та ошатні, з винною зграю пробігли вони по логовині і раз, і вдруге, і втретє, весело вигукуючи та викрикуючи. «Слава Камачовій кітерії! Взяв молодий худобою, а молода подобою!» Теє почувши, мовив Дон Кіхот собі на думці – Знати одразу, що не бачили вони моєї дульсінеї тобоської. Якби були побачили, то так би своєю кітерією не носились. Через яку хвилину під намет той Кличани стали звідусіль надходити розмаїті танечні гурти. Були між ними і мечовики, двадцять, може, й четверо хлопців, бравих та ручих, всі в тонкий рубок білющі, повбирані, а на головах завої шовку доброго барвистого. То один із вершників і спитав у привідці їхнього, меткого дуже юнака, чи ніхто станцюр не обранився. Тим часом, хвала Богові, ні жоден, усі ми цілі здорові». І тут же пустився з кумпанами своїми в такі викрутаси та видригаси, що навіть звиклий до того танцю Дон Кіхот ніколи доти не бачив такої дивовижі. Не менше припав йому до вподоби й танок, що повели дівчата красуні. Та все ж то молодесенькі, що найменші років було, може, з 14, а найстарші не сповна 18. Усі у байових сукнях зелених, коси в іншої заплетені, а в іншої розпущені, та все біляві, одна в одну, не кажіть, золоття соняшне, вінки на них барвіють із троянти жасміну, із щирця і гордовини». Привід їм давали поважний дідусь і літня вже молодиця, обоє досить бадюрі й жваві, як на свій вік. Хороводною пригравала двоїста гайда. Дівчата в очах і на виду чистивість, а на ногах вогонь, показали себе найкращими в світі танцюристками. За ними виступив фігурний, чи як то ще кажуть, промовистий танець. То було восьмеронімф – ушикованих у два рядочки. Одну четвірку провадив божок Амур, а другу – достаток, той крилатий з луком, сагайдаком та стрілами, а сей, убраний, у барвистопишні єдваби та слатоглави. Німфи, що виступали за Амуром, мали на спині смуги білого пергаменту, на який буйними літерами виписані були їхні імена. Перша звалась поезія, друга – мудрість, третя – чеснородність, а четверта – доблесть. Таким самим чином познаменовані були й ті, що за достатком ішли. Перша – щедрість, друга – даровизна, третя – скарб, а четверта – мирна облада. Попереду всіх несено рублений теремок, несли ж його чотири дикуни, овинуті плющем та зеленою рядовиною, натуральнісінькі тобі дикуни, що Санчо був аж злякався. На причілку тої споруди та й по всіх боках було написано – Терем доброзвичайності. Пригравки додавали четверо добірних музик на тамбуринах та флейтах. Розпочав танець Амур, вивівши одне колінце і друге, підвів очі вгору на дівчину, що показала між жубцями терема, напнув проти неї лука і такими обізвався до неї словами. «Я могутній Бог любові, скрізь і на землі, і на небі, і в волозі лазуровій, і в похмуромі еребі, все моїй підвладне мові, що захочу, все я можу, хоч яку постав сторожу, я нічого не збоюся, неможливого доб'юся, все здолаю і переможу». Проказавши свою віршу, пустив стрілку поверх терема і став собі на місце. Тоді виступив наперед «Достаток», теж протанцював дві фігури і скоро замовкли тамбурини промовив. «За мура я сильніший, хоч він мене і веде. Рід мій з роду найславніший. Хто є в світі, хто іде, щоб над мене був знатніший? Я – «Достаток». «Як не кинь, а без моїх благостинь рідко може хто прожити, та тобі я рад служити в овіки віків. Амінь». Достаток відступився, і тоді вийшла поезія. Протанцювавши собі кілька фігур, вона звела очі на дівчину й промовила – я, улюбленка поетів, шлю тобі чуття палки, грім похвал і бурю злетів, Прибрані в рядки струнки, мадригалів та сонетів, Про твою ясну красу на весь світ пущу ясу, І на заздрість іншим дівам твій талант натхненним співом вище місяця знесу. По сій мові поезія стала на своє місце, а з почту достатку виступила щедрість і, протанцювавши своє, проголосила. Зветься щедрістю той дар, що розумно уникає марнотратності почвар і при тому не страждає неподільчивістю скнар. Та у тебе наведу в марнотратність я впаду, і винить мене не треба, цим любов мою до тебе я несхибно доведу. Так само виходили і йшли знов на своє місце всі інші німфи з одного й другого гурту. Кожна танцювала свої фігури і проказувала відповідні вірші, котрі доладні, а котрі смішні. Дон Кіхот дармащу пам'ятки запам'ятав лише вище показані. По тому обидва гурти танечні зійшлися докупи, сплітаючи, розплітаючи хороводне коло з надзвичайною звинністю та зграбністю. Щоразу проходячи перед теремом, Амур пускав угору стрілки, а достаток розбивав у стіни золочинні кульки з пахощами. Наприкінці танцю достаток дістав гамана, зробленого з шкурки великого мурого кота з грошима в то, і пошпурив ним у терем, що аж стіни його розпали. І дівчина лишилась без захисту й затули. Тут надбіг із своїм почтом достаток і накинув їй на шию золотого ланцюга, ніби хотів її поневолити, полонити й забрати, теє, побачивши, Амурі з прибічниками своїми кинулись її рятувати. Усе те дійство відбувалося під гук в мірними танцями та скоками. Та тут дикуни навернули ворогів до згоди, вони швиденько загородили терем, дівчина знов замкнулася в ньому, чим і скінчився вистанець на превелику втіху глядачам. Дон Кіхот спитався в одної німфи, хто все те зладив і скомпонував. Та от казала, що автором є клірик із їхнього таки села, дуже він до таких вигадок тотепний. «Ручуся», – промовив тоді Дон Кіхот, – «що той бакаляр чи там клірик за камачом руку тягне, а не за басілієм, і, напевне, краще розуміється на сатирі, ніж на службі божій, а проте добре змалював своєму танці басіліїв хист, а камачове багатство». Санчо Панца, що чув ту розмову, сказав «І я за камача, золотий півник не має рівних». «Цим ти, Санчо, показуєш, – мовив Дон Кіхот, – що належиш до тих ницих людей, чи є кредо, хто забрав, той і прав. Не знаю, до яких я там належу, – отказав Санчо, – тільки знаю, що з басілєвих горшків зроду не зніму такого лепського шумовиння, як оце з камачових. І показавши панові кастрюлю з курятиною та гусятиною, витяг одну курку та й заходився вминати її ласо та сласно». «Що мені, Басільо?» – провадив Санчо далі. «Із хисті хліба не їси. Скільки маєш, стільки й стоїш. Скільки стоїш, стільки й маєш. На сім світі два тільки роди є. Махи та немахи, кажуть було мої покійні бабуня. І ліпше тримати з махами. От щоб ви знали, пане мій, Дон Кіхоте, воно й тепер так». Не будь знаючим, а будь маючим, о селу Золотій Попоні переважить хоть які коні. Тож я й кажу, що я закамача, бо з казанів його добре знімається шумовиння. Кури гуси, зайці й кролики, а у того Басілія поживишся хіба чи помертвишся самою юшкою ні Кінчив уже свою орацію, Санчо, спитав Дон Кіхот. «Та хай й кінчив», – відповів Санчо. «Бачу, що вашій милості вона добре увірилась, а якби й ні, то я цю балачку на три дні розвів би». «Дай мені, Боже, того дня дожити», – сказав Дон Кіхот, – «коли вже тобі, Санчо, занімить нарешті». На те воно показує, відповів Санчо, що поки ви помрете, то я перше піду землю їсти, і отоді вже буду, може, німий, німісінький. І словечка не промовлю до кінця світу, чи нехай до страшного суду. Хоч би воно, Санчо, так і сталося, – сказав Дон Кіхот, – то вже ти стільки не намовчиш, скільки наговорив за живоття свого. До того ж, природніше буде припустити, що смерть завітає до мене раніше, як до тебе. То й не сподіваюся, я німим тебе побачити. Хіба коли питимеш чи спатимеш, і то вже було б добре». «Воно, як по щирості сказати, – відповів Санчо, – то та я сухоребра, – значить, ця смерть, – превелика баламутка». Хапає і ярку, і старку. І панотець наш каже було, що топчеться вона однаково і по високих царських палатах, і по низеньких злидерських хатах. Та я пані більше має сили, ніж доброго смаку, мов та сважка не перебирашка, нічим не гребе, усіх у торбу собі гребе, людей усякого віку й стану». То така косарка, що й годинки тобі не заспить, а все знай по коси кладе. Чи то суха трава, чи свидова, та й не жує надісь нічого. А так, глетом і глетає, що попадя. Такий-то вже голод у неї собачий, що й наситу нема. Хоч дивитись і без пуза, а подумав би, що на водянку не дуже. Так би вже й випила життя з усякого живущого, як води погожує кухоль». «Годі, Санчо, годі!» – спинив його тут Дон Кіхот. «Отак і держись, бо ще гляди впадеш і заб'єшся. Дали бі, те, що ти сказав про смерть по-своєму, по-простацькому, міг би сказати і добрий проповідник». «Правду, кажу тобі, Санчо, якби до твого природного розуму та ще стільки освіти, то хоч казальницю в руки та йди проповідуй по світу любо та красно». Не красен проповідник викладом, а живим прикладом, відповів на те Санчо. Ото коли хочете і вся моя деологія. А більше тобі й не треба, сказав Дон Кіхот. Тільки от чого я ніяк не збагну й не зрозумію. Якщо почин при мудрості страх Божий, то ж ти все те знаєш, адже ти більше боїшся ящерки, ніж Господа Бога. Ви собі, пане, знайте вашу лицарію, отказав Санчо. А до чужих страхів чи смілощів не мішайтесь. Я коли хочете, удався таким богобоязним, як і всі людські діти. Дайте мені краще оце шумовиння впорати, бо то все марні і слова, а за них ми на тому світі обидва будемо в отвіті. Сеє сказавши, припустився знову до кастрюлі з таким апетитом, що й донкіхота Дон Кіхота слинка потекла. І він був би сам пристав до свого джури, якби тому не стали на заваді події, про які ми розповімо далі.